Salme 74 En maskel av Asaf Hvorfor, Gud, har du forkastet for evig? Hvorfor fortsetter din vrede å ryke mot jorden på ditt beite? Kom i hu din forsamling som du har vervet deg for lenge siden, den stammen som du gjenløste som din arv, dette Sionfjellet hvor du har bodd. Løft dine skritt til de varige ødeleggelser. Alt har fienden behandlet ille på det hellige sted. De som viser fientlighet mot dig har brølt midt på ditt møtested. De har satt sine egne tegn som tegn. En er alminnelig kjent for å være lik den som løfter økser høyt mot et kratt av trær. Og nå slår de løs på dets utskjæringer alle sammen med håndøks og stenger med jernspiss. Til har de overlatt din helligdom, like til jorden har de vannheliget ditt navns bolig. De, ja deres avkom, har i forening sagt i sitt hjerte, alle Guds møtesteder i landet skal brennes. Våre tegn har vi ikke sett, det finnes ikke lenger noen profet, og det er ingen hos oss som vet hvor lenge. Hvor lenge Gud skal motstanderen fortsette å håne? Skal fienten fortsette å behandle ditt navn respektløst for evig? Hvorfor holder du din hånd, ja, din høyre hånd tilbake, trukket fra din barm smitte for å gjøre på oss? Og likevel er Gud min konge fra fordømstid, den som tilveiebringer storslagen frelse mitt på jorden. Det var du som rørte opp havet med din styrke. Du knuste havuhyrenes hoder i vannene. Du selv slo leviatans hoder i stycker. Du gikk i gang med å gi den som føde til folket, til dem som bor i de vannløse områder. Du er den som kløvde kilden og bekken. Du selv tørket ut stadig rennende elver. Dei tilhører dagen. Dei tilhører også natten. Du selv beretter lyskilden, ja solen. Det var du som fastsatte alle jordens grenser. Sommer og vinter, du formet dem. Husk dette. Fienten har hånt i hova, og et uforstandig folk har behandlet ditt navn respektløst. Gi ikke vildyre din turteldues sjel. Glem ikke dine nødstiltes liv for evig. Fest blikket på pakten, for jordens mørke steder er blitt fulle av voldsboliger. Måtte den undertrykte ikke vende ydmyke tilbake. Måtte den nødstilte og den fattige lovprise ditt navn. Å, reis deg, Gud, før din egen rettsak. Husk den hån den uforstandige har rettet mot deg dagen lang. Glem ikke røsten av dem som viser fientlighet mot dig, Larmen fra dem som reiser seg mot dig stiger stadig opp.